Анголон, Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 48. Дегре підвівся, вклонився суддям, висловив від імені свого підзахисного подяку королю за його милість, потім двома сходами піднявся на невелику кафедру, з якої мав говорити. Дивлячись зараз на нього, а він тримався дуже прямо з великою гідністю, Важко було собі уявити, що цей чоловік у чорній мантії – той самий сутулий, довготелесий юнак з довгим цікавим носом, який у своєму потертому плащі блукав вулицями Парижа, свистом кликчучи свого собаку. Старий писар Клопо, який готував для Дегре документи, опустився, як того вимагав звичай, адвокатам на коліна. Адвокат обвів поглядом суддів, потім публіку, він ніби шукав когось у натовпі. Анжеліці він здався блідим, як смерть, але, може, в цьому винне жовте полум'я свічок. Однак, коли він говорив, його голос зазвучав твердо та впевнено. Панове, після того, як ви, судді та звинувачення, доклали величезних зусиль, виявивши при цьому своє глибоке знання законів, яке можна порівняти лише з вашою найвищою ерудицією, зусилля під...» підкреслимо це вкотре. Службовці однієї єдиної мети – виявити всі обставини цієї справи, домогтися істини і тим самим полегшити завдання королівського правосуддя. Після того, як ви, на жаль, скромного початківця-адвоката, висвітлили цей процес вуістину все пронизливим світлом. Після всіх наймудріших латинських і грецьких цитат, наведених панами королівськими суддями, де мені, нікому невідомому адвокату, сьогодні вперше виступаючи на такому серйозному процесі, відшукати ще кілька слабких променів, які чи могли б дістати істини, що таїться в глибокому колодязі найжахливіших звинувачень. Ця істина, здається мені, на жаль, захована так далеко і розкрити її так небезпечно, що в душі я тремчу Я майже мрію, щоб ці слабкі промені згасли і залишили б мене в спокійному невіданні в якому я був доти. Але тепер уже занадто пізно. Я побачив істину. Не можу не говорити про неї. Я не можу не звернутися до вас. Будьте обережні, панове. Будьте обережні. Тому що рішення, яке ви винесете, накладає на вас відповідальність перед майбутніми поколіннями. Дивіться, якби з вашої вини діти наших дітей, звертаючись до нашого часу, не стали б говорити. Це був вік лицемірів і невігласів бо в ті часи, скажуть вони, одного шляхетного і шанованого дворянина звинуватили у чаклунстві лише через те, що він був великим ученим. Адвокат зробив паузу і продовжував уже тихішим голосом. Панове, перенесіться подумки у той далекий час, у ту похмуру епоху, коли наші предки користувалися лише грубими кам'яними знаряддями. І ось уявіть собі, що одному з цих людей спадає на думку зібрати шматки породи, кинути їх у вогонь, і отримати таким чином зброю з якоїсь невідомої доти речовини, тверду та гостру. Його одноплемінники кричать, що він чаклун, і розправляються з ним. Але минає кілька століть, і виявляється, що ця невідома речовина не що інше, як залізо, з якого ми зараз куємо зброю. Наведу інший приклад. Панове, якщо ви зайдете до лабораторії, де виготовляють парфуми, Хіба ви відсахнетеся в жаху, побачивши безліч фільтрів і реторт, з яких піднімається пара, аж ніяк не завжди запашна, хіба станете стверджувати, що це чаклунство? Ні, таке твердження ви вважали б смішним, адже в лігі аптекаря теж відбувається щось таємниче, він перетворює на рідину найневидимішу річ, яка тільки може бути, так не уподібнюйтеся тим, до кого можна віднести грізні слова з Євангелія. Вони бачать чи не бачать, і чують чи не чують, і не розуміють. Та якщо говорити чесно, то я думаю, панове, що достатньо звинуватити людину в пристрасті до незвичайних занять, щоб стурбувати уми настільки досвідчені і здатні оцінити будь-яке відкриття. Але багато обставин у житті підсудного незрозумілі, про нього йде дивна слава. Давайте подивимося, панове, на яких фактах заснована ця репутація. І чи може кожен з цих фактів, взятих окремо, послужити розумною підставою для звинувачення у чаклунстві? Син католиків, вигодований молоком годувальниці його Джофрей де Пейрак був чотирирічною дитиною, коли фанатики викинули його із вікна у двір замку. На все життя він залишився калікою, зі спотвореним обличчям. Невже панове треба звинуватити в чаклунстві всіх кульгавих і всіх тих, чия зовнішність вселяє нам страх. Однак цей скривджений долею граф має чудовий голос, який йому поставили найкращі маестро Італії. Невже, панове, треба звинуватити в чеклонстві всіх співаків, чиї чудові голоси змушують знатних дам і наших власних дружин мліти від захоплення? Зі своїх подорожей граф привіз багато цікавих оповідань. Він познайомився із звичаями чужих країн, з цікавістю вивчав праці іноземних філософів. Але хіба треба засудити всіх мандрівників та мислителів? О, я знаю, все це свідчить, що гра в Депейрак особистість складна. І ось тут я підходжу до найдивовижнішого явища. Ця людина, яка досягла високого ступеня освіченості і за допомогою своїх знань досягла величезного багатства, цей блискучий співрозмовник та співак, незважаючи на свою зовнішність, подобається жінкам. Він любить жінок і не приховує цього. Він оспівує любов і він мав чимало любовних пригод. А те, що серед закоханих у нього жінок є екзольтовані й розпусні, явище звичайне, при тому легковажніший спосіб життя, який хоче, засуджується церквою, проте дуже поширений у нашому суспільстві. І якби, панове, всіх знатних сеньорів, які люблять жінок, чи яких переслідують кинуті коханки, треба було б спалювати, то, клянуся, на Гревській площі не вистачило б місця для багать. По залі принісся схвальний шепіт. Анжеліка була вражена вправним ходом Дегре. Як спритно він, ледве торкнувшись багатства Жофрея, яке породило стільки заздрісників, загострив увагу на безпутньому житті дворян, говорячи про це як проявище, хоч і гідне жалю, але проти якого доброзичливі буржуа безсилі. Поступово він усе більше знижував значення цього судового розгляду, призводячи його до рівня провінційних пересудів, і стверджував, що мене деякий час і люди будуть тільки дивуватися, що піднялись стільки шуму з нічого. Він подобається жінкам, тихо промовив Дегре, а ми, чоловіки, дивуємося, чому при своїй далеко непривабливій зовнішності він викликає у жителів півдня такі палки почуття. Проте, панове, не будемо брати на себе надто багато. Адже відколи існує світ, хіба хтось зумів розібратися в серці жінки та зрозуміти, що породжує в ній пристрасть. Тож, давайте з повагою зупинимося на порозі цієї таємниці. Інакше нам доведеться спалити всіх жінок. Пролунали сміх та оплески, але Бур'є схопившись, перервав їх. Досить ламати комедію, вигукнув він, міняючись в обличчі. Визнущаєтеся з суду із церкви. Чи не забули ви що звинувачення в чеклумстві спочатку походило від архієпископа, чи не забули ви, що головний свідок звинувачення Чернець, і що підсудний був підданий процедурі вигнання Біса за всіма правилами, і ця процедура довела, що він – поплічник сатани. «Я нічого не забув, пане Бур'є», – серйозно відповів Дегре. «Я зараз відповім вам». «Так, правильно». Перше звинувачення в чекунстві було висунуто проти графа депойрака архієпископом Тулуським, з яким він мав давнє суперництво. Чи жалкує зараз високоповажний прилад про цей нестримний вчинок, який він зробив у хвилину озлоблення? Хочу вірити, що так, тим більше, що в мене в досі є звернення його пресвященства Месира де Фонтенака, у якому він вимагає, щоб справа графа де Пейрака розбиралася церковним судом і заявляє, що будь-який вирок, винесений світським судом, не знайде у нього підтримки. Він рішуче відмежовується також. У мене є його лист, панове, я можу зачитати його вам. Від усіх свідчень того, кого ви називаєте головним свідком звинувачення. Від свідчень чинця Конана Баше. Я нагадаю вам, що цей монах, несамовита поведінка якого викликає щонайменше підозри у будь-якої розсудливої людини, несе відповідальність за результати тієї єдиної процедури вигнання Біса, на яку, зважаючи на все, спирається звинувачення. Ця процедура була проведена в Бастилії 4 грудня минулого року в присутності святих отців Фрела та Жонатана, які ось тут. Я не заперечую справжності акта процедури вигнання диявола. Він справді був складений цим ченцем та його помічниками – про особистість яких я наберуся судити, не знаючи, чи вчинили вони так з легковір'я, чи з невігластва, чи вони спільники баше. Але я заперечую законність проведення процедури, вигукнув Дегре громовим голосом. Я не входитиму до деталей цієї безглуздої та зловісної процедури, але принаймні два пункти я зазначу. Перше – черниця, яка тоді симулювала напад одержимості у присутності підсудного, і є Кармен Де Мерекур, яка щойно продемонструвала нам свій талант комедіантки, і яка, виходячи із зали, це може підтвердити один із службовців канцелярії суду, виплюнула шматок мила, за допомогою якого в неї з рота з'явилася піна, немов у епілептика це улюблений прийом жебраків, що вдають припадки, щоб викликати жалість перехожих. І друге я повертаюся до підробленого штефта. До цієї пекельної голки, яку ви відмовилися зареєструвати як свідоцтво захисту, ґрунтуючись на тому, що докази недостатньо вагомі. А якщо, панове, це все ж таки правда? Якщо безумець і садист піддав людину таким тортурам з метою ввести вас у помилку і обтяжити вашу совість смертю невинного? У мене є заяви від лікаря Бастилії, зроблена через кілька днів після страшної процедури. Дегре зривним голосом прочитав висновок якогось мелантона, лікаря при бастилії, в якому говорилося, що будучи викликаним у камеру в'язня, імені якого він не знає, але пам'ятає, що обличчя його було спотворено великими шрамами, він виявив на тіль хворого безліч запалених ранок, які з'явилися, зважаючи на все, наслідком глибоких уколів шпилькою. І в повній тиші, що настала після прочитання цього документа, Адвокат повільно, карбуючи кожне слово, сказав «А тепер, панове, настав час вислухати великий голос, чиїм негідним рупором я є. Той голос, що завжди залишався осторонь всієї людської ницості і, несучи свою правду віруючим, завжди намагався зберегти розсудливість. Настав час мені, смиренному клерку, надати слово церкви. Ось що вона каже вам». Дегре розгорнув великий аркуш паперу і почав читати. У ніч на 25 грудня цього 1660 року у в'язниці Паризького палацу правосуддя було здійснено процедуру вигнання біса над паном Жофреєм де Пейраком де Мораном, звинуваченим у змові та зносинах із сатаною. Зважаючи на те, що згідно з канонами Римської церкви, істинно одержимі демоном повинні мати три надприродні дари: перше знання мов, яких вони не вчили, друге Дар знання вгадувати все таємне. Третє – надприродна сила тіла. Ми єдиний законний уповноважений церковним римським судом на всю паризьку єпархію, великий заклинатель, а також мої помічники, два священнослужителя нашої святої конгрегації. У ніч на 25 грудня 1660 року піддали ув'язненого Жофрея де Пейрака допиту та процедурі у суворій відповідності з римським требником на підставі яких ми дійшли, таких висновків, що обвинувачений знає лише ті мови, які вивчав, і зовсім не розуміє, зокрема, ні давньоєврейську, ні халдейську, які знають двоє з нас, що ця людина виявилася дуже вченою, але аж ніяк не віщуном, що він не виявив ніякої надприродної сили тіла. Зате нами було виявлено в нього глибокі ранки, наслідок уколів і старі каліцтва. Ми заявляємо, що Жофрейда Пайрак, який зазнав випробування, аж ніяк не є біснуватим. Далі слідують підписи преподобного отця Кірше, члена єзуїтського ордену, великого заклинача Паризької єпархії, а також преподобних отців Марсана та Монтанья, які були присутні під час процедури. Тиша була така, що можна було почути, як муха пролетіла. Здивування та сум'яття зали досягли межі, але ніхто не вирухнувся. Ніхто не вимовив жодного слова. Дегре глянув на суддів. Після голосу церкви, що можу додати я? Панове судді, зараз ви винесете вирок. Але принаймні, ви зробите це, знаючи твердо, що церква, в ім'я якої хочуть, щоб ви засудили цю людину, не визнає його винним у чаклунстві, у злочині, за який його придали суду. Панове, я залишаю вас наодинці з вашою совістю. Дегре, не поспішаючи, взяв свою шапочку, надів її і спустився з кафедри. Тоді схопився суддя Бур'є, і його пронизливий голос прорізав тишу. «Хай прийде отець Кірше! Хай він сам прийде! Нехай він дасть свідоцтво щодо процедури, проведеної негласно, таємно від правосуддя, а тому викликає підозру за багатьма пунктами». «Отець Кірше прийде!» – дуже спокійно відповів Дегре. «Він уже мав бути тут». Я послав за ним. А я кажу вам, що він не прийде, прокричав Бур'є, бо ви збрехали, ви від початку до кінця придумали цю неймовірну історію про таємну процедуру вигнання біса, щоб вплинути на уяву суддів. Ви хочете, прикрившись іменами поважних представників церкви, вплинути на вирок? Звичайно, підробка все одно виявилася, б, але занадто пізно. Молодий адвокат, знову знайшовши властиву йому жвавість, кинувся до Бур'є. «Ви ображаєте мене, пане! Я не підробляю документи, як ви! Я пам'ятаю клятву, яку дав перед нарадою Королівського ордена Єзуїтів, коли отримував своє звання!» Публіка знову зашуміла. Масно підвівся, намагаючись щось сказати, але в загальному галасі чувся тільки голос Дегре. «Я вимагаю! Я вимагаю відкласти засідання до завтра! Даю клятву, що отець Кірше підтвердить свою заяву!» І в цей момент грюкнули двері, що виходили у двір. Струмінь холодного повітря разом зі снігом увірвався в залу. Всі повернулися в той бік і побачили у дверях двох покритих снігом стражників. Стражники розступилися, пропускаючи вперед вишукану, одягнену, кремезну, смагляву людину, яка, судячи з того, що його перука та плащ були майже сухими, приїхала у кареті. «Пане Голово!» – сказав він хрипким голосом. Я дізнався, що, незважаючи на пізню годину, засідання суду ще триває, і вважав за необхідне зробити важливу, на мою думку, заяву. «Ми вас слухаємо, пане начальнику поліції», – здивовано промовив Масно. Повернувшись до захисника, начальник поліції пан Добре сказав. «Присутній тут пан Дегре звернувся до мене з проханням наказати про розшук преподобного отця Єзуїта, що знаходиться в місті на ім'я Кірше». Я розіслав своїх людей у ті місця, де він міг бути, але ніхто його там не бачив. І тут мені доповіли, що серед крижин, що пливли по сені, був виявлений труп утопленика і вивезений до моргу шатле. Я вирушив туди у супроводі священника єзуїта Стамплю. Той без вагань упізнав у загиблому свого побратима отця кірше. Смерть, зважаючи на все, настала сьогодні на світанку. Отже, вийдете навіть на злочин – Прогарчав бур'є, витягнувши руку у пік дегре. Інші судді про щось хвильовано сперечалися з масно. Натов припетував. «Досить, час закінчувати». Анжеліка, ні жива, ні мертва, не могла навіть зрозуміти, до кого ставляться ці вигуки. Вона заткнула руками вуха. Але відразу побачивши, що масно підвівся, опустила руки і напружила слух. «Панове», – сказав голова, – «засідання триває». Зважаючи на те, що головний свідок захисту преподобний отець Єзуїд Кірше, названий паном адвокатом в останню хвилину, щойно знайдений мертвим, і пан начальник поліції, присутній тут, не виявив на трупі жодних документів, якими б отець Кірше посмертно підтвердив заяву адвоката Дегре, а також через те, що один лише преподобний отець Кірше міг надати авторитетності так званому акту про таємно проведену процедуру, Суд вважає найбільш розумним визнати цей документ неіснуючим та недійсним, та видаляється на нараду. Не робіть цього, розпачливо прокричав Дегре. Відкладіть вирок, я знайду свідків, отця кірша вбили. Ви вбили, кинув бур'є. Заспокойтесь, метра Дегре, сказав масно. Довіртеся рішенню суддів. Скільки тривала нарада? Лише кілька хвилин чи цілу вічність. Анжеліці здалося, що судді у своїх квадратних шапочках та червоних та чорних мантіях навіть не ворухнулися, що вони перебувають тут уже давно і ніколи звідси не підуть. Але тільки тепер вони не сиділи, а стояли. Губи голови масно ворушились. Тремтячим голосом він заговорив. «Оголошую ім'ям короля. Жофрей де Пейрак де Моран звинувачений та визнаний винним у таких злочинах, як викрадення... Безбожжя, спокуса, магія, чаклунство та інші мерзенні справи, перераховані під час суду, на викуп яких він буде відданий до рук ката, відведений на площу собору Паризької Богоматері, де принесе публічне покаяння з непокритою головою, босим з мотузкою на шиї, тримаючи свічку вагою 15 фунтів. Після цього його буде припроваджено на Грецьку площу, і живцем зведено на багаття, розкладене для цієї мети, і горітиме він доти, доки його тіло і кістки не згорять вщент, і не перетворяться на попіл, який буде розвіяний за вітром. Все його майно буде конфісковано та перейде до королівської скарбниці, а до спалення він буде підданий тортурам звичайним і надзвичайним. Оголошую, саксонець Фріцхауер визнаний його спільником, і для спокутування своєї провини засуджений до страти через повішення, і він висітиме на шибениці, спорудженій для цього на Гревській площі, доки не настане смерть. Оголошую, Маврку Асіба визнаний його спільником, і викуплення своєї провини засуджений до вічної каторги. Висока постать підсудного, що стояв біля ганебної лави, спершись на свої ціпки, хитнулася. Жофрей де Пейрак повернув до суттів своє безкровне обличчя. «Я не винен!» Його голос пролунав у мертвій тиші. І тоді він продовжував спокійним, але глухим голосом. «Пане бароне де масно де пуяк! Я розумію, що вже пізно заявляти про свою невинність. Отже, я мовчатиму. Але перш ніж піти, я хочу публічно заявити про свою вдячність вам за ваше прагнення домогтися справедливості на процесі де вас змусили бути головою та нав'язали вирок. Як представник старовинного дворянського роду я запевняю вас, що ви гідні свого герба, ніж ті, хто вами править. Червоне обличчя президента Толуського парламенту скривилося. Раптом він заплющив долонею очі і крикнув на провансальській мові, яку в залі могли зрозуміти лише Анджеліка та підсудний. «Прощай, прощай, мій брате, прощай, земляче!»